Відхилив вхідні двері. Женя Дорошенко. На дворі морозець, а вона в самій лише кофті та зверху біла вовняна хустка, мабуть, власного виробу. Пробачте, що так пізно. Заходьте, Женю, запросив, як личить господареві. Мати мовчала. Волелюбна в поведінці, Женя нагонила на Галину Федотівну якийсь забобонний страх. Дорошенко увійшла, стала біля порога. Статна, плечиста, обличчя смагляве, як усе її тіло, чи то від дніпровських пляжів, чи від якоїсь краплини приблудної циганської крові. У вас світиться, от я й зважилась, виручайте. Що сталося, женю? Нічого особливого. Прийшла з роботи, а дома нема сигарет. Як я забула купити? А зараз кругом зачинено. Кажіть одразу, Андрюшу, врятуєте чи ні? І Він не мав підстави. Образитись на неї за це фамільярне звернення, адже й сам називав її на ім'я, як близьку знайому. На те вони сусіди, та мало не однолітки. Сідайте. Ні, я на хвильку. Стояла з тріпою хусткою, мов збиралася злетіти, і ніяково всміхалась. Маленький серпик давнього шраму, видно, що й дитинстві Женя відзначалася буйною жвавістю, притулився на лівій щоці додаючи її неспокійній вроді якоїсь загадкової бентеги. Галина Федотівна, що ледве тримається на хворих ногах, певне щиро, а може й невдоволена пізнім візитом, перепросилась. «Даруйте мені, піду до дітей». ніч, мамо». Андрій і Жені залишилися на самоті. «То виручите? спитала грайливо. «Але ж у мене поганющі. Які є?» «Дурна ти звичка смалити, знаю, та нічого не вдієш, втяглася». «Сідайте, пошукаю». Сіла на краєчок стільця, чекала. В Андрія Степановича був запас курева, але в його кімнаті. Треба перейти через ту, в якій сплять діти, куди зараз подалася мати. Не хотілося. Нишперив по кишенях пальта, знайшов переполовинену пачку. Вистачить? А вам? У мене є в кімнаті. Звісно, вистачить. Я поки що на безсоння не скаржусь навіть тоді, коли нікому приспати. Знову бентежно всміхнулася. Андрій безліч разів зустрічався і вітався з сусідкою, та лише тепер зблизька запримітив, що знадний вираз бентежної ніяковості з'являється на жененому обличчі через ото серпоподібний шрамик. Ващенко ще не знайшовся, що відповісти на її фривольний жарт. Як Женя підвелася і підійшла в притул до нього, злегка торкнувшись високими грудьми. «Може, ви зважитесь?» «Що?» «Приспати?» Андрій почервонів, аж спині стало гаряче. А молодиця дивилася прямо у вічі. «Боїтесь?» «Дарма. Я вмію тримати язик за зубами». Андрій остаточно розгубився. «Женю, я...» «Ах, одружений, ну що ж?» Женені янтарні очі випромінювали поблажливу іронію, «Не лякайтесь, дядю, тетя пожартувала. Спасибі за куриво». Вискочила за двері, майнувши білою хусткою. Квапливі кроки вже прошили під вікном. «Господи!» – не без іронії молився Андрій Ващенко. «Дякую тобі за те, що ти створив мене працівником швидкої допомоги, що за минулу добу чергування я так виснажив і змучив свою бідолашну плоть. І ще за те спасибі, що ти раптом заговорив по радіо, Голосом моєї законної жони. А серце молотом гупало в грудях. Гуп-гуп, гуп-гуп. Ох, Ніно-Ніно-Ніно. З надією глянув на репродуктор. Увімкнув музика. За чимсь навіки втраченим тужили скрипки. Щось глухо заперечував роздратований контрабас. Чомусь радів оптимістично настроєний барабан. У жені засвітилося вікно. Жовтий чотирикутник м'яко вмонтовувався в затінене будинком голубе полотне ще снігу. Раптом на жовтому тлі з'явився силует жінки. Хиткими ногами поплентався до своєї самотньої кімнати. Минув тиждень. Від Ніни ні слова. Скільки не вмикали радіо, Нінин голос в ефірі не звучав. Андрій мучився думками, що мати або... Вигадала історію з Ніниним виступом на втіху синовій. Або їй просто почулося. Коли людина жадібно чогось прагне, в неї може виникнути подібна галюцинація. Натяками розпитував її, та Галина Федотівна в один голос «Ти що, мене божевільну вважаєш?» Від усього цього справді можна було збожеволіти. Тим більше, що Ніна перед від'їздом клялася йому «Не хвилюйся, милий, я накуплю в Москві листілок, і щодня писатиму тобі хоч два-три слова, ясно?» Андрій Степанович розшукав потрібний номер газети і виявив, що в той вечір справді транслювались по радіо новини кіноекрану. Та це нічого не доказувало. Саме наявність у програмі такої передачі могла навіяти Галині Федотівні слухову галюцинацію. Сумніви несподівано розвіяла Валя Щербань. На наступному чергуванні Передбачлива доля знову звела їх в одну бригаду. Ніби, між іншим, дівчина спитала. «Скажіть, будь ласка, Ніна Ващенко?»